Haideți să abordăm acum o altă problemă pe care unele persoane o au, acele coroane dentare, metaloceramice sau dinții îmbrăcați, ce ne pot spune despre ele și în ce fel afectează ele sau dacă afectează sau sunt poate bune. Sunt mai multe tipuri de coroane dentare. Aici avem o imagine cu a, trei tipuri. În primul rând sunt metalice. Aici avem acea din aur, dar sunt și gri din diferite... Uh, aliaje. Apoi avem cea de mijloc, care este metalo-ceramic, Adică avem uh, o bază de metal, o, o ramă de metal, peste care se toarnă ceramică. Uh, și atunci ai metaloceramică. Și apoi avem cea din zircone sau ceramică pură. Uh, acestea ultimele, de obicei, se fac dintr-un bloc și se, se răzuiesc încât se aduc în această stare. Uh, dar o să abordăm uh, care sunt toxice, care sunt benefice, cum sunt. Uh, în primul rând vreau să spun că cele de ceramică pură sau zirconiu, chiar dacă sunt mai scumpe, chiar dublu decât celelalte, sunt singurele care sunt benefice sau netoxice. Da? Însă să vedem de ce celelalte sunt o problemă. Mai este aici încă o opțiune și anume BioHPP. Aceasta n-am avut o poză acolo, dar este un material nou, folosit destul de puțin la noi. În zona Iașului acolo a fost uh, un medic, uh, profesor care cumva a dus în România și se pare că este destul de bună uh, și chiar înlocuiește foarte bine pe cele metalo-ceramice, pentru că zirconiul nu poți să-l folosești acolo unde sunt mai mulți din zlipsa, ca punte, pentru că se rupe, este un, un fel de ceramică. Însă bioHPP-ul poți să-l folosești. Deci înlocuiește foarte bine a, coroanele a, metalo-ceramice Și chiar este a, foarte biocompatibil, de ce spune și bioHPP, a, și este sănătos din ce cunoaște astăzi. Aici este însă un a, studiu, pe PubMed și titlul este toxicitatea substratului metalo porțelan sau ceramic asupra embrionului de șpește zebră și larve. Și textul, un extras din el spune așa: Printre metalele de substrat folosite de obicei în lucrările dentare, nickel crom a fost cel mai toxic, urmat de cobalt crom și argint paladium. Titaniu și amestecul de aur paladium au arătat o biocompatibilitate bună și sunt, de deci, cele mai bune materiale pentru aplicații clinice. Au fost făcute mai multe studii, acesta l-am găsit ca unul dintre cel mai bun, în care au arătat a, și au dovedit că acele larve a, sau a, acei pești, embrionul de, de pește a, zebra, a, erau foarte afectați a, de aceste a, aliaje metalice. Cel de nichel a fost cel care a afectat cel mai mult pentru că, ca să ai o baterie, de exemplu, îți trebuie nichel. Da? Nichel și plumb, Și acolo ai bateria. Și acesta duce la o reacție de galvanizare, adică o reacție electrică foarte puternică. Și dacă ne imaginăm ce am face asta în gura noastră, în primul, rând, în primul rând acestea sunt foarte toxice conform studiului. Sunt o travă în organismul nostru. Uh, însă, zice acolo și de titaniu, zice și de uh, aur și paladiu. Uh, eu am găsit că sunt totuși toxice pentru noi, chiar dacă nu la un nivel atât de mare, dar totuși sunt toxice. Uh, nu atât de mult uh, titaniul. Dar titaniul, am văzut că ne afectează atunci când sunt alte slăbiciuni în organism. Când organismul este slăbit, atunci și titaniul este la iveală ca afectându l Dar când este omul sănătos... Merge. Da. Și nu dă semne de a, a ne afecta în vreun fel. Însă când omul este bonav, nu omul este slăbit, atunci da. Atunci omul nu mai face față. Așa, da. aceasta este important pentru cei care au anumite probleme. Da. Însă, acestea sunt toxice din două puncte de vedere. Metalul în sine este extrem de toxic în gura noastră, în cavitatea bucală, dar de asemenea Perturbă reacțiile neurologice care sunt electrice din cauza reacțiilor de galvanizare. Uh, și atunci se perturbă acele semnale electrice în gura noastră, care este aproape de creier, care este aproape de coloana vertebrală care afectează restul organismului. Aici este un uh, exemplu al unei doamne care a postat online ceva ce se a întâmplat strane în gura ei. Acum trebuie să te uiți uh, în întuneric total ca să vezi... I will repeat some phrases just to reconfirm what it is that I think I'm seeing. So, as I said, um, I have been suspecting uh, a issue coming from my eyes and my teeth. Um, You may see uh, what I've been um, focusing in on, um, and I'm just not sure what it is, what to do about it. I uh, just wanted to make a notation that I received a uh, Shungite sticker, Shungite sticker, Shungite sticker. Do you see what it is I'm referring to? Deci ceea ce se vede în această prezentare, aceste doamne, pur și simplu l-a pus pe canalul ei pe YouTube și mai mulți medici au, au prins uh, acest uh, video și l-au postat în anumite studii. Uh, și de însa, pur și simplu a pus acolo și o zis mei, cer sfaturi medicale. Nu știu ce se întâmplă. În, în, uh, pur și simplu se face reacții electrice și se luminează dinții mei. Întuneric. Și a venit cu telefon Și a spus că um, la, la ochi e apărea, dar nu se vedea așa de tare, însă la din se vedea foarte tare și dacă omul e în întuneric și uh, privește la ecran atent, se va vedea cum apare când vorbește, apare așa strănșiri, dar doar într-o parte. Acum eu i-am scris la doamna și am întrebat-o de coroane de dentare pentru că sunt sigur că are coroane de dentare pentru că acestea duc la astfel de reacții, nu altceva. A introduce o travă în organism cum sunt aceste metale înseamnă a încălca legile naturale ale lui Dumnezeu. Pe lângă toxicitatea acestor materiale au fost studiate și reacțiile electrice notate și publicate în special de doctorul James Rota acest doctor chiar a măsurat reacțiile electrice uh, în gură uh, și în mod special faptul că sunt diferite materiale folosite. Uh, unii au implanturi, care este material, un material, un metal, alții au amalgam, care sunt multe, uh, un amalgam uh, este un aliaj de metale, deci un mix, după ce ai coroane de nichel și așa mai departe și toate reacționează împreună. Deci este extraordinară reacțiile electrice care au și perturbările electrice și neurologice care au loc în, în, în gură, în cavitatea bucală și astfel afectează tot creierul și afectează toate semnalele care merg în tot organismul, de totul peste cap. Dar Și atunci ai și ion care se emană, aceasta este o travă, ai și perturbările electrice. Și aceasta rezultă și poate rezulta doar în boală. Și de aceea, Aici, tantura devine o cauză în sine. Ai probleme spirituale, dar ți-ai adăugat încă o cauză fizică. O travă. Da. Și atunci devine o problemă foarte mare. Dar uh, să înțeleg că de cele multe ori bolile care sunt cauzate de aceste reacții uh, nu sunt uh, identificate de medici ca fiind. Nu. Nu, pentru că nu doare. Foarte rar se întâmplă ca la om să îi se infecteze gingea sau să apară uh, acele punși cu puroi. Da? Foarte rar. Sau să se miște. Dar prezența lor îns, însăși acolo denotă o problemă. Da? Însă o, vedem, o să vedem de ce apar uneori pungile cu puroi, de ce apar alte probleme sau uh, dureri. Nu este din cauza la coloane dentare. Coloane dentare reacționează de sine stătător. Afectează pentru că sunt otrăvite sau sunt o travă și afectează din punct de vedere electric, care afectează tot organismul nostru care funcționează pe bază electrică. Combinația dintre aceste două probleme înseamnă bol și degradarea întregului organism datorită toxicității și perturbarea sistemului nervos prin dereglările de semnal electric, așa cum am repetat de câteva ori deja. Singurele coroane bune, așa cum am mai spus, sunt zirconiu sau ceramică pură și bioHPP. Este însă o condiție, fără endodonție sau scoș.